Criza, capitolul 17. Desăvârșirea în Hristos. Cât de sfinți sau drepți suntem noi la naștere? Iov, capitolul 14, cu 4. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Psalmul 51, cu 5. Iată că sunt născut în nelegiuire și împăcat m-a zămislit mama mea. Roman 3, cu 10 și 19. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie stupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Adam a fost creat o ființă fără păcat și reflecta imaginea lui Dumnezeu. El putea să cadă în păcat și a căzut prin călcarea legii. Datorită păcatului său, Posteritatea lui s-a născut cu tendințe moștenite de neascultare. Cât de mulți au cedat tendințelor lor rele naturale spre păcat? Roman 3 cu 23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cât de desăvârșiți sau sfinți trebuie să fim noi dacă vrem să fim mântuiți în împărăția lui Dumnezeu? Evrei 12 cu 14 Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cel care va intra în cer trebuie să aibă un caracter care este fără pată sau zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Nimic care pângărește nu va intra acolo. Niciun defect nu va fi văzut în toată oastea răscumpărată. Pentru a completa diferența dintre cerințele sale perfecte și viața noastră imperfectă ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Hristos a fost tratat așa cum noi am meritat, pentru ca noi să fim tratați așa cum El merita. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a fost părtași, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin dreptatea Lui, la care noi n-am fost părtași. El a suferit moartea care era a noastră, pentru ca noi să putem primi viața care era a Lui. Prin rănile Lui sunt întămăduiți.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 este prin credință. Prin credință el poate prezenta lui Dumnezeu meritele lui Hristos și Domnul așează ascultarea fiului său în contul păcătosului. După ce Domnul Hristos ne iartă păcatele și ne acoperă cu haina îndreptățirii sale, cât de desăvârși suntem noi înaintea lui Dumnezeu? Romani 4, cu 5 la 7 Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit,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 Prin sacrificiul lui Hristos, noi putem sta înaintea lui Dumnezeu curați și fără pată. Păcatele noastre expiate, iertate, păcătosul răscumpărat, îmbrăcat, veșmântul îndreptățirii lui Hristos, poate sta în prezența unui Dumnezeu care urăște păcatul, făcut desăvârșit în meritele Mântuitorului. Iisus spune de asemenea, așa după cum voi mă mărturisiți pe mine înaintea oamenilor, tot astfel și vă voi mărturisi și eu înaintea lui Dumnezeu și a Îngerilor Sfinți. Voi sunteți martorii mei pe pământ, canale prin care harul meu poate curge pentru vindecarea lumii. Astfel, eu voi fi reprezentantul vostru în ceruri. Tatăl nu primește caracterul vostru imperfect, ci vă vede îmbrăcați în desăvârșirea mea. Cu toate că noi, într-un anumit sens, putem fi considerați desăvârșiți la convertire. Care este partea următoare a planului Dumnezeu pentru noi? 1 cu 4,3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. A restaura în om imaginea făcătorului, a-l aduce înapoi la desăvârșirea în care a fost creat, a promovat dezvoltarea corpului, minții și sufletului pentru ca planul său divin să fie realizat în creațiunea sa, Acestea aveau să fie lucrarea răscumpărării. Acesta este obiectivul educației, marele obiectiv al vieții. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii săi este mai înalt decât cel mai înalt gând omenesc pe care mintea omenească poate să-l atingă. Fiți desăvârșiți, după cum și tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit. Această poruncă este o îngăfăgăduință. Planul mântuirii cuprinde răscumpărarea noastră completă din puterea satanei. Hristos separă totdeauna sufletul pocăit de păcat. Când sufletele sunt convertite, mântuirea lor nu este realizată încă. Atunci, ei au o cursă de alergat. Lupta aprigă este înaintea lor pentru ca să lupte lupta cea bună a credinței. Bătălia este de o viață și aceasta trebuie să fie purtată cu energie hotărâtă, proporțională cu valoarea obiectivului, care îl urmărim, care este viața veșnică. Lucrarea de sfințire trebuie să se continue, nu prin impulsuri, ci prin înaintări energetice constante, progresând către desăvârșire. Îndreptățirea prin care suntem considerați drepți ne este atribuită. Îndreptățirea prin care sunteți sfințiți ne este împărtășită. Prima este titlul sau certificatul nostru pentru cer. A doua este ceea ce ne face pe noi corespunzători pentru cer. În timpul experienței noastre de creștini, cum suntem considerați de Domnul, desăvârșiți, nedesăvârșiți sau ambele? A. Desăvârșiți Un creștin născut din nou este desăvârșit așa cum un copil născut, nou, este desăvârșit. Iisus ne-a iertat păcatele. Noi suntem îndreptățiți prin dreptatea lui Hristos, atribuită nouă. Din acest punct de vedere, tâlharul de pe cruce era desăvârșit. Domnul consideră desăvârșit pe credinciosul care este în creștere, dacă el este satisfăcut cu dezvoltarea lui. Noi am putea fi creștini numai pentru o scurtă perioadă. Am putea înțelege lucrurile spirituale numai parțial. Iar credința noastră ar putea fi slabă, dar Dumnezeu încă ne consideră desăvârșiți, dacă ne maturizăm constant prin îndreptățirea împărtășită a lui Hristos. La fiecare treaptă de dezvoltare viața noastră poate fi desăvârșită. Pe lângă aceasta, dacă planul lui Dumnezeu pentru noi este realizat, va avea loc o înaintare continuă. În ciuda greșelilor lor, Biblia numește pe Noie, Ezechia, și așa desăvârșiți Geneza 6 cu 9, Isaia 38 cu 3 și 1 împărați, 15 cu 14. Apostolul Pavel vorbește despre aceia din zilele sale care erau desăvârșiți, Filipen 3 cu 15. Dar în aceeași declarație spune că cea mai înaltă desăvârșire nu a fost atinsă, Filipen 3 cu 12. Creștinul este de asemenea considerat desăvârșit când, prin îndreptățirea împărtășită a lui Hristos, Atinge treapta unde nu mai păcătuiește, nici chiar printr-un gând. Un asemenea creștin, prin puterea divină dată lui, a atins cea mai înaltă treaptă de desăvârșire care se poate obține în această viață. La încheierea timpului de probă, fiecare dintre sfinții în viață, prin Harul Lui Dumnezeu, va fi atins acel nivel de spiritualitate. B. nedesăvârșiți. Se poate crede despre tâlharul de pe cruce ca și despre toți cei noi convertiți că au fost nedesăvârșiți în aceea că nu au avut posibilitatea de a-și dezvolta caracterele. Există un timp de viață întreagă pentru a îmbunătăți caracterul. Un creștin cu mulți ani de experiență este cu siguranță nedesăvârșit în timp ce el continuă să păcătuiască, chiar ocazional. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar el avea destule păcate. Noi nu suntem desăvârșiți încă, dar este privilegiul nostru să ne desprindem de legăturile eiului și ale păcatului și să înaintăm spre desăvârșire. Creștinul care încetează să păcătuiască chiar printr-un gând este nedesăvârșit în sensul că încă are mult mai mult de învățat despre Dumnezeu. Chiar cei mai desăvârșiți creștini pot crește continuu în cunoștința și iubirea lui Dumnezeu. Prin creșterea zilnică în viața divină, el nu va ajunge până la statura de plină a unui om desăvârșit în Hristos, până când timpul de probă nu se încheie. Creștinul care nu păcătuiește, nici chiar printr-un gând, este încă supus ispitelor naturii sale pământești. El încă are de luptat bătălia și trebuie să facă aceasta până în momentul revenirii lui Hristos. El este nedesăvârșit și va fi astfel până când Hristos îi dă un trup nou cu toate tendințele naturale spre păcat înlăturate. Noi nu putem spune sunt fără păcat până când acest trup păcătos nu este schimbat și modelat în asemănarea trupului său glorios. Creștinul care încetează să păcătuiască chiar printr-un gând este încă o ființă omenească, capabilă de a face greșeli neintenționate. El ar putea folosi un limbaj de calitate inferioare și ar putea avea chiar o personalitate, trăsături de caracter sau obiceiuri de igienă personală neplăcute. Caracterul poate fi desăvârșit, caracterul său ar putea fi desăvârșit, dar în calitatea sa de copil al lui Adam, el este nedesăvârșit. Tot ce este omenesc este nedesăvârșit. Ca noi să dăm afară pe cei greșiți, n-am face cum Hristos ne-a făcut nouă. Noi suntem expuși greșelii, avem nevoie de mii la considerația și iertarea altora. Noi nu putem găsi desăvârșire nicăieri și nu trebuie să ne așteptăm la ea. Trebuie cu răbdare să suportăm perversitatea oamenilor și să încercăm să învățăm ce este bine. Când Domnul Iisus a spus, fiți desăvârșiți, ce a vrut El să spună? Hristos prezintă înaintea noastră cea mai înaltă perfecțiune a caracterului creștin, pe care în tot timpul vieții noastre trebuie să urmărim a o atinge. Fiți desăvârșiți, spune El, așa după cum Tatăl vostru care este în ceruri, este desăvârșit. În ce privește această desăvârșire, Apostolul Pavel scrie, Nu ca și cum am ajuns-o deja, nici că sunt deja desăvârșit, dar... O urmăresc. Însuși, apostolul se lupta ca să atingă aceeași standard de sfințire pe care el l-a așezat înaintea sfinților săi. Cu puterile noastre limitate, noi trebuie să fim sfinți în sfera noastră, așa după cum Dumnezeu este sfânt în sfera sa. Lucrarea noastră este de a ne strădui să obținem desăvârșirea pe care Hristos a obținut-o în viața sa de pe pământ în fiecare aspect al caracterului. El este modelul nostru. Noi nu putem egala modelul, dar nu vom obține aprobarea lui Dumnezeu dacă nu-i copiem și după abilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să-l reproducem. Este acest obiectiv de săvârșirea în sfera noastră de acțiune un ideal sau o țintă care poate fi atinsă cu adevărat? Numai aceea care, prin credința în Hristos, ascultă de toate poruncile lui Dumnezeu vor atinge starea fără de păcat în care Adam a trăit înainte de văcătuirea sa. Ei mărturisesc despre iubirea lui Hristos prin ascultarea de toate preceptele sale. Acest exemplu ne este dat pentru ca noi să putem cunoaște posibilitățile și înălțimile pe care noi le putem atinge în și prin Hristos. Standardul pe care el îl prezintă este desăvârșirea în el și prin meritele sale o putem obține. Noi rămânem sub nivelul cerut pentru că suntem mulțumiți a privi mai degrabă la lucrurile pământești decât la cele cerești. Iisus n-a demonstrat calități și n-a exercitat puteri pe care oamenii nu le pot avea prin credință în El. Toți urmașii Lui ar putea poseda umanitatea sa perfectă dacă ei ar fi în supunere față de Dumnezeu așa cum a fost El. El a făcut posibil pentru ei să-și desăvârșească caracterele creștine prin numele său și să biruiască în dreptul lor, așa cum el a biruit în favoarea lor. Dumnezeu ne cheamă să atingem standardul de săvârșire și ne așează înaintea noastră, exemplu, caracterul lui Hristos. În umanitatea sa desăvârșită printr-o viață de constantă rezistență a răului, Mântuitorul a arătat că prin cooperarea cu Divinitatea, Ființele omenești pot obține în această viață desăvârșirea caracterului. Aceasta este asigurarea lui Dumnezeu pentru noi, că noi putem obține de asemenea biruința de plină. Intenționează Dumnezeu ca noi, prin harul său, să trăim aici și acum o viață fără de păcat? Noi putem birui, da, pe deplin, în totalitate. Isus a murit pentru ca să ne procure o cale de scăpare. Pentru ca noi să putem birui fiecare tendință rea, fiecare păcat, fiecare ispită și să stăm în cele din urmă împreună cu el. Hristos a murit ca să facă posibil pentru tine să încetezi a mai păcătui. Dacă tu dorești să stai sub drapelul pătat de sânge al prințului Emanuel, cu credincioșie făcând slujba lui, Niciodată nu va trebui să cetezi spitei, căci lângă tine stă unul care poate să te păzească de cădere. Nu există scuze pentru păcat. Un temperament sfințit, o viață asemănătoare cu cea a lui Hristos, este accesibilă fiecărui copil credincios, pocăit, al lui Dumnezeu. Viața sa dovedește că este posibil pentru noi să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Satana caută în mod constant să înșele pe urmașii lui Hristos cu subtila sa argumentație fatală că este imposibil pentru ei ca să biruiască. Așadar, niciunul să nu considere defectele sale ca fiind incurabile. Dumnezeu ne va da credință și har ca să le biruim. Hristos a venit pentru a ne face părtași naturii sale divine, iar viața sa arată în mod clar că umanitatea unită cu divinitatea nu comite păcat. Trăind o viață fără păcat, el a dovedit că orice fiu sau fiică a lui Adam poate rezista ispitelor aceluia care a adus primul păcatul în lume. Cea mai puternică ispită nu este scuză pentru păcat. Oricât de mare ar fi pre permisiunea, presiunea pe care sufletul este chemat să o suporte, păcătuirea este actul nostru propriu. Puterile pământului și ale iadului nu pot forța pe nimeni să păcătuiască. Voința trebuie să consimtă, inima să cedeze, altfel pasiunea sau dorința de a păcătui nu pot birui rațiunea. Nici nelegiuirea nu poate triumfa asupra neprihănirii. Nici printr-un gând el n-a cedat ispitei, tot astfel poate fi și cu noi. Însemnează aceasta că fiecare înclinație păcătoasă din noi poate fi biruită? Dacă noi consimțim, el se va identifica în așa fel cu gândurile și țintele noastre, inima și mintea noastră vor fi în așa fel îmbinate, în conformitate cu voința Lui, încât, când vom asculta de El, nu vom face altceva decât aducerea la îndeplinire a îndemnurilor noastre proprii. Hristos a venit în această lume și a trăit în conformitate cu legea Lui Dumnezeu pentru ca omul să aibă perfectă stăpânire asupra înclinațiilor firești care corup sufletul. Omul poate fi biruit, biruitor al eului său personal, biruitor al înclinațiilor sale proprii. Noi trebuie să învățăm de la Hristos, trebuie să cunoaștem ceea ce El este pentru aceea pe care i-a noi trebuie să înțelegem că, prin credința în el, este privilegiul nostru să fim partași ai naturii divine și astfel să putem scăpa de corupția care este în lume prin poftele trupești. Atunci vom fi curățiți de toate păcatele, toate defectele de caracter. Noi nu trebuie să reținem nicio tendință de păcat. Fără procesul transformator care vine numai prin puterea divină, înclinațiile firești spre păcat sunt lăsate în inimă, în toată tăria lor, pentru a forja lanțuri noi, ca să impună o sclavie care niciodată nu poate fi zdrobită prin putere omenească. Înclinațiile care stăpânesc inima firească trebuie să fie biruite prin Harul lui Hristos, înainte ca omul căzut să fie corespunzător de a intra în ceruri. Este creștinul care nu reține nicio înclinație păcătoasă, Eliberat de lupta zilnică cu aceste înclinații rele, încetează el să-l mai turbure? Sfințirea lui Pavel a fost un conflict constant cu eul. El a spus, eu mor zilnic, 1 Corinteni 15 cu 31. Voința și dorințele sale erau în fiecare zi în conflict cu datoria și cu voința lui Dumnezeu. În loc să urmeze înclinațiile lui proprii, el a împlinit voința lui Dumnezeu, oricât de neplăcută și răstignitoare ar fi fost aceasta pentru firea sa. Se află oameni care au mai mult de biruit decât alții, datorită firii lor moștenite și a factorilor înconjurători? În timp ce unii sunt în continuu hărțuiți, loviți și tulburați, datorită trăsăturilor lor neplăcute de caracter, aflându-se în război cu vrașmașii lăuntrici ai firilor, Alții n-au nici jumătate din această luptă împotriva lor. Îngăduie Domnul printre noi aceste diferențe individuale? Așteaptă El de la copiii săi să aibă o experiență creștină identică? Îndrumați poporul să privească la Isus ca la singura lor speranță și ajutor. Lăsați Domnului loc să lucreze asupra minții, să vorbească sufletului și să impresioneze mintea pentru a o face să înțeleagă. Nu este esențial pentru tine să știi și să dai altora în detaliu toate explicațiile a ceea ce constituie o inimă nouă sau poziția pe care ei pot și trebuie să o atingă pentru ca să nu păcătuiască niciodată. Nu ți s-a dat o asemenea lucrare de făcut. Nu toți sunt zidiți la fel. Convertirile nu sunt toate la fel. Pot aceia care au cele mai puternice ispite să obțină o biruință de plină asupra păcatului? Nimeni să nu spună, eu nu pot corecta defectele mele de caracter. Dacă tu ajungi la această concluzie, cu siguranță nu vei putea obține viața veșnică. Imposibilitatea stă în voința ta proprie. Prin planul mântuirii, Dumnezeu ne-a dat mișloace pentru ca să biruim fiecare trăsătură păcătoasă și să rezistăm, oricărei spite, oricât de puternic ar fi. Au fost vreodată oameni în trecut care, prin puterea Spiritului Sfânt, au învățat să trăiască în așa fel încât păcatul să nu aibă efect asupra lor? Caracterul evlavios al acestui profet Ienoh reprezintă starea de sfințenie care trebuie obținută de aceia care vor fi răscumpărați de pe pământ la vremea celei de a doua venire a lui Hristos. Nici chiar printr-un gând n-a putut Mântuitorul să fie adus în starea de a ceda puterilor ispitei. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți aceia care vor trebui să stea în picioare în timpul de strâmbtorare. Cazul lui Daniel a fost prezentat înaintea mea. Cu toate că el a fost un om cu aceleași pasiuni ca și noi, pana inspirată îl prezintă având un caracter fără pată. Viața sa ne este dată ca un exemplu luminos. Aceea ce poate deveni un om chiar în această viață, dacă el va face pe Dumnezeu tăria sa și va folosi cu înțelepciune posibilitățile și privilegiile care sunt la îndemâna lui. Stai ca Daniel, acel om de stat credincios, un om pe care nicio ispită nu l-a putut corupe. Se află astăzi oamenii în viață care trăiesc în afara păcatului? În orice treaptă a clădirii caracterului tău trebuie să fii pe plac lui Dumnezeu. Poți să faci aceasta, căci Enoch i-a fost pe plac, cu toate că trăia într-un veac degenerat și există și alții ca Enoch în zilele noastre. Își dau seama acei creștini care trăiesc cel mai aproape de Hristos cât de sfinți sunt ei? Cu câte apropii mai mult de Iisus, cu atât mai greșit vei apărea în ochii tăi proprii căci vederea ta va fi mai clară, iar imperfecțiunile tale vor fi văzute în contrast mare și distinct cu natura sa perfectă. Aceasta este dovada că amăgirile satanei și-au pierdut puterea, căci influența vie a Spiritului lui Dumnezeu se trezește în tine. Cu cât contemplăm mai mult caracterul lui Hristos și experimentăm mai mult puterea sa mântuitoare, cu atât mai bine ne vom da seama de slăbiciunea și imperfecțiunea noastră proprie și cu atât mai serios vom privi spre El ca noastră și răscumpărător al nostru. Cu cât venim mai aproape de Isus și cu cât discernem mai clar curăția caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea păcătoșenia mare a păcatului și cu atât mai puțin vom dori să ne înălțăm pe noi înșine. În noi va exista o continuă înălțare a sufletului spre Dumnezeu, o continuă sinceră și sfâșietoare de inimă mărturisirea păcatelor și umilirea inimii înaintea lui. Pocăința noastră va deveni mai profundă la fiecare pas de înaintare în experiența noastră creștină. Aceia care trec prin experiența sfințirii pe care o găsim în Biblie vor manifesta un spirit de umilință, ca și Moise, ei au avut o vedere a maiestății extraordinare a Sfințeniei și simt nevrednicia lor proprie în contrast cu curăția și desăvârșirea slăvită a Celui Infinit. Aceia care caută cu adevărat desăvârșirea caracterului creștin nu vor permite niciodată în mintea lor gândul că ei sunt fără păcat. Cu cât distanța între ei și Mântuitorul lor este mai mare, cu atât mai drepți ei apar în ochii lor proprii. Niciunul care pretinde că este sfânt nu este cu adevărat sfânt. Aceia care sunt înregistrați ca sfinți în cursile din ceruri nu sunt conștienți de acest fapt și sunt ultimii care se laudă cu bunătatea lor proprie. Care este atitudinea lui Hristos față de aceia care comit păcat în timp ce cu sinceritate încearcă a fi creștini? Deseori va fi necesar să genunchiem la picioarele lui Isus. Datorită lipsurilor și greșelilor noastre, dar nu trebuie să fim descurajați. Chiar dacă suntem biruiți de vrăjmași, nu suntem lepădați, nici părăsiți sau respinși de Dumnezeu. Isus iubește copiii săi chiar dacă ei greșesc. Când ei trăiesc viața creștină, cât pot mai bine strigând la Dumnezeu pentru ajutor, cu siguranță viața lor va fi acceptată, deși imperfectă. Isus este desăvârșit. Dreptatea lui Hristos le este atribuită, iar El va spune: dezbrăcați l de hainele murdare și îmbrăcați l cu veșminte curate. Isus compensează deficiențele noastre inevitabile. Când în inima egoistă, când din inima există dorința de a asculta de Dumnezeu, când sunt depuse eforturi în scopul acesta. Isus acceptă această atitudine și acest efort ca cea mai bună slujire și compensează de eficiențele cu propriul său merit divin. Dacă vreunul care se află zilnic în comuniune cu Dumnezeu cade de pe cărare, dacă el se întoarce un moment și nu privește neclinti la Isus, aceasta nu se întâmplă pentru că el păcătuiește cu intenție. Căci atunci când el vede greșeala sa, se întoarce din nou și își fixează ochii asupra lui Isus. iar faptul că a greșit nu-l face pe el mai puțin scump în inima lui Dumnezeu. Dacă prin mulțimea de ispite noi suntem surprinși sau amăgiți de păcat, el nu se întoarce de la noi lăsându-ne să pierim. Nu, nu, nu este aceasta felul mântuitorului nostru. Credința noastră... Privește sus spre el, se agață de el, ca de unul care mântuiește pe deplin și parfumul jerfei sale, care este pe deplin satisfăcătoare, este acceptat de Tatăl Ceresc. Când prin credința în Isus Hristos omul trăiește după gradul cel mai înalt al abilității lui și caută să țină calea Domnului prin ascultarea de cele zece porunci, desăvârșirea lui Hristos este atribuită pentru a acoperi călcările legii, de către sufletul pocăit și ascultător. Care trebuie să fie atitudinea creștinului când cade în păcat? Dacă să săvârșești greșeli și cazi în păcat, să nu, te simți, să nu te simți atunci că nu poți să te mai rogi, ci caută pe Domnul cu mai multă seriozitate. Când noi suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, nu vom avea plăcere pentru păcat, căci Hristos va lucra în noi. Noi am putea face greșeli. Dar vom urâ păcatul care a cauzat suferințele Fiului Lui Dumnezeu. Fă totul în puterea ta să obții desăvârșirea, dar nu gândi că dacă faci greșeli, ești exclus din slujba Lui Hristos. Când satana îți spune că Domnul nu va privi asupra ta cu iubire pentru că tu ai păcătuit, spune-i Iisus și-a dat viața pentru mine. El a suferit o moarte crudă pentru ca să mă facă în stare să rezist ispitei. Eu știu că El mă iubește, în ciuda imperfecțiunii mele. Eu am încredere în iubirea sa. Dumnezeu a acceptat desăvârșirea sa în favoarea mea. El este neprihănirea mea și mă încred în meritele sale. Ne spune pana inspirată despre alți oameni temături de Dumnezeu care au fost biruiți de ispite? Pana inspirată credincioasă în sărcinării ei ne spune despre păcatele, care i-au biruit pe noi Lot, Moise, Avram, David, Solomon și chiar spiritul tare al lui Ilie s-a prăbușit sub povara ispitei în timpul încercării sale. Neascultarea lui Iona și idolatria poporului Israel sunt cu credincioșie înregistrate. Tăgăduirea lui Hristos de către Petru, dezacordul dintre Pavel și Barnaba Căderile și slăbiciunile profeților și apostolilor, toate sunt așternute clar pe paginile Sfintelor Scripturi de către Duhul Sfânt, care ridică perdeaua de pe inima omenească. Acolo în fața noastră stau viețile credincioșilor, cu toate defectele și păcatele lor, cu scopul de a fi o lecție pentru toate generațiile care au urmat. Dacă ei ar fi fost fără slăbiciuni, ar fi fost mai mult decât ființe omenești, iar noi, cu caracterele noastre, ne-am fi pierdut speranța de a atinge vreodată un asemenea punct de desăvârșire. Dar noi, având posibilitatea de a vedea cum și unde s-au luptat și au căzut, unde au prins din nou curaj și prin harul lui Dumnezeu au cucerit, suntem încurajați și conduși să înaintăm dincolo de obstacolele care degenerează trăsăturile, din natura noastră pământească pe calea vieții. Ce diferență este între creștinul care uneori este dus în păcat și omul lumesc care comite același păcat? În timp ce urmașii lui Hristos au păcătuit, ei nu s-au dat pe ei înșiși controlului păcatului. A fi dus în păcat inconștient, neintenționând să păcătuiești și făcând aceasta din lipsă de veghere și rugăciune, fără să discerni ispita lui satana și astfel să, vezi, m, să cazi în capcana lui, este foarte diferit de unul care plă plănuiește și, deliberat sau de bună voie, intră în ispită și plănuiește un curs al păcatului. Caracterul este descoperit nu prin fapte bune sau prin fapte rele ocazionale, ci prin tendința cuvintelor și faptelor obișnuite. Există vreo diferență între creștinul care pretinde a avea credință, dar care este sclavul unui obicei rău și omul lumesc? O singură dorință păcătoasă nutrită va neutraliza în cele din urmă puterea Evangheliei. Un singur păcat permis va dovedi caracterului ce face viermele care roade scândurile vaporului, dezastru total și ruină. Un singur defect cultivat în loc de a fi biruit, face pe om imperfect și închide în fața lui porți, poarta Sfintei Cetăți. Ce mare binecuvântare a cerului va fi revărsată curând asupra acelora care au obținut biruința asupra oricărui păcat care îl atacă și care nu sunt sub controlul diavolului. Aceia care ar dori mai degrabă să moară decât să comită o faptă rea sunt singurii care vor fi găsiți ca fiind credincioși. Care este scopul ploii târzii? Ploaia târzie, căzând aproape de încheierea sezonului, coace grâul și îl pregătește pentru secere. Domnul folosește aceste fenomene ale naturii ca să reprezinte lucrarea Duhului Sfânt. Coacerea grâului reprezintă desăvârșirea lucrării Harului Dumnezeu în suflet. Prin puterea Spiritului Sfânt, imaginea morală a Lui Dumnezeu este desăvârșită în caracter. Noi trebuie să fim pe deplin transformați în asemănare cu Hristos. Ploaia târzie făcând să coacă recolta reprezintă harul spiritual care pregătește biserica pentru venirea fiului omului. Când noi căutăm pe Dumnezeu prin primirea Duhului Sfânt, El va lucra în noi blândețe, umilința a minții, o conștientă dependentă de Dumnezeu pentru desăvârșirea adusă de ploaia târzie. La ce stare spirituală va fi adus poporului Dumnezeu? Cei 144 de mii sub puterea ploiei târzii, care desăvârșește pe om aproape de încheierea timpului de probă. Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, noi ori avansăm rapid în creșterea creștină, ori regresăm rapid, îndreptându-ne spre lume. Ceea ce noi am învățat în ani de zile, ei vor trebui să învețe în câteva luni. De ce este absolut necesar pentru cei 144 de mii să nu păcătuiască nici chiar printr-un gând, după încheierea timpului de probă? Ei au trecut prin timpul strâmbtărării, așa cum niciodată n-a fost de când a existat vreo națiune. Ei au stat fără un mijlocitor prin perioada reversării finale a judecăților lui Dumnezeu. După ce timpul de probă se va închide, vor simți ei încă îndemnurile păcatului și vor mai fi ei ispitiți? Atâta timp cât satana domnește, noi vom avea de răstignit eul și de biruit păcate care ne asaltează din nou și din nou. Atâta timp cât viața va dura, nu va exista punct de oprire sau vreun punct pe care să-l atingem când să spunem, Am ajuns la țintă. Sfințirea este rezultatul unei vieți întregi de ascultare. Acelora care au încercat atât de greu să obțină prin credință, așa numita natură sfântă, eu le-aș spune... Tu nu poți obține. Niciunul dintre voi nu are fire sfântă acum. Nici o ființă omenească de pe pământ are trup sfânt. Noi am putea avea perfecțiune creștină a sufletului. Prin sacrificiul făcut în favoarea noastră, păcatele pot fi pe deplin iertate. Mulțumim lui Dumnezeu că noi nu avem de a face cu imposibilități. Noi putem cere sfințirea. Noi am putea crea o lume ireală în mințile noastre proprii și imagina o biserică ideală, unde ispitele satanei nu ne mai îndeamnă la rău, dar perfecțiunea există numai în imaginația noastră. Când vor înceta toate ispitele? Când ființele omenești primesc corpuri sfinte, ele nu vor rămâne pe pământ, ci vor fi luate la cer. În timp ce păcatul este iertat în această viață, Rezultatele lui nu sunt pe deplin îndepărtate acum. La venirea sa, Domnul Hristos va schimba corpurile noastre supuse păcatului, pentru ca să fie modelate după asemănarea corpului său glorios. Noi nu putem spune, eu sunt fără păcat, până când acest corp stricat nu este schimbat și modelat după asemănarea corpului său glorios. Am auzit strigăte de triumf de la îngeri și de la sfinți, care răsunau ca 10.000 de instrumente muzicale, pentru că ei nu mai aveau să fie hărțuiți și ispitiți de satana și pentru că locuitorii altor lumi erau eliberați de prezența și ispitele sale. Există tendințe spre rău, moștenite și cultivate, care trebuie să fie biruite. Apetitul și pasiunile trebuie aduse sub controlul Duhului Sfânt. Nu există sfârșit al acestei lupte în această parte a eternității.